på avstånd hördes det dova dunkandet på en trumma kapten Longstrumps satt i köket med negertrumman mellan knäna han hade sina kungakläder på sig idag också pippi hade särskilt bett honom om det hon förstod ju att alla barn gärna ville se en livslevande negerkung hela köket blev välds fyllt med barn som stod runt omkring kung i frame och tittade på honom o Annika tänkte att det var tur att det inte hade kommit fler för då hade de nog inte fått rum. Just då hördes det dragspelsmusik ute från trädgården och där kom hela besättningen på hoppettossa med Fridolf i spetsen. Det var han som spelade dragspel. Pippi hade varit nere i hamnen samma dag och hälsat på sina vänner och bett dem vara med på fiskalöset. Ni ryssade hon på Fridolf och kramade honom tills han började bli blå i ansiktet. Då släppte hon honom och skrek: "Musik! Musik!" Och då spelade Fridolf på sitt dragspel, Kung E fram dunkade på sin trumma och alla barna blåste i sina lerjökar. Locket på viskrubben var nedfällt och där uppe på stod det långa rader av sockerdricksflaskor. På det stora köksbordet stod det 15 gräddtårtor och på spisen en jättegryta full med korv. Kung Efraim började med att tugga för sig åtta korvar. Alla andra följde exemplet och snart hördes i köket inga andra ljud än det mums som uppstår när man äter korv. Sedan fick var och en ta sig precis så mycket gräddtårta och sockerdricka han ville. Det var lite trångt i köket och sällskapet spred sig ut på verandan och i trädgården så att det lyste vitt av gräddtårta överallt i skymningen. När alla var riktigt mätta föreslog Tommy att man skulle skaka ner korven och gräddtårtan genom att leka någonting, följa John till exempel. Pippi visste inte hur den leken gick till men Tommy förklarade för henne att en skulle vara John och alla de andra måste göra efter allting som John gjorde. Se till så Pippi det låter inte så dömt och det är nog bäst att jag blir John. Om började med att klättra upp på Mängelborttaket man fick först lå att kliva upp på Trägårdstaket och sen kunde man ha så att säga på magen upp på taket. Pippi och Tommy och Annika hade gjort det så många gånger förut så för dem var det ingen konst. Men de andra barnen tyckte det var rätt svårt. Matroserna på hoppettossen var ju vana att klänga i masterna så det klarade också av det som ingenting. Men för katten Longström var det besvärligare för han var ju så chock och så snejdde han in sig i bastkjolen. Han pustade tungt när han hävdes upp på taket. Den här bastkjolen blir aldrig mer vad den har varit sa han dystert. Från mangelbottaket hoppade Pippi ner på marken. En del av de mindre barna tog dess förstås inte göra det, men Fridolf var så hygglig. Han lyfte ner alla som inte tog dess hoppa. Sedan gjorde Pippi sex kullerbyttor på gräsmattan. Alla gjorde likadant, men Katrin Långström sa «Någon måste putta till mig bakifrån, annars klarar jag det aldrig». Det gjorde Pippi. Hon puttade till honom så duktigt så när han väl kom igång kunde han inte sluta, utan han rullade som ett klot över gräsmattan och gjorde 14 kullerbyttor istället för sex. Sedan sprang Pippi in i Villa Villekulla, rusade upp för överanda trappan, klättrade ut genom ett fönster och genom att göra sig riktigt brebent kravlade hon sig över till en stege som stod utanför. Rasigt sprängande upp för stegen, skuttade upp på villa villekullas tak, rusade längs takåsen, hoppade upp på skorstenen, ställde sig på ett ben och gol som en tupp, kastade sig ner med huvudet för i ett träd som stod vid husgaveln, gled ner på marken, rusade in i vedbon, tog en yxa och hugg bort en planka i väggen och kryp ut genom den smala springan, hoppade upp på träggårdsaketet, gick balansgång på taket ett 50 meter, klättrade upp i en ek och satte sig att vila i ekens högsta topp. Det hade samlats rätt mycket folk på vägen utanför Villa Villekulla och efteråt gick till hem och berättade att de hade sett en negerkung som stod på ett ben på Villa Villekullas skorsten och skrik "Kokolico!" så att det hördes vida omkring. Men det var ingen som trodde att det var sant. När kapten Longstrum skulle klämma sig igenom det smala hålet i väggens så gick det som det måste gå. Han fastnade och kunde varken komma fram eller tillbaka. Därför avbröts leken och alla barna samlades för att hitta på när Fridolf sågade ut kapten Långstrump från väggen. Det var en gement rolig lek det här, sa kapten Långstrump i låtet när han blev fri, men vad ska vi nu hitta på? Förr i världen, sa Fridolf, så brukade kapten och Pippi tävla och se vem som var starkast. Det brukade vara så roligt att titta på. Mm, ingen dum idé så kapten Longstrump. Men det värsta är att min dotter håller på att bli starkare än jag. Tommy stod alldeles bredvid Pippi. "Pippi viskade han. Jag var så rädd att du skulle krypa ner i vårt gömställe i eken när vi lekte följa John, för jag ville inte att någon annan ska få veta om det, även om vi aldrig mer ska gå dit." "Nej, det är vår egen hemlighet så Pippi."